Príjemný dobrý deň, príjemné poludnie, zbočka práve teraz odštartovala reláciu na všetko je liek a vy už viete, že na všetko je síce liek, ale nie pre každého a nie vždy. Takže budeme pokračovať prínosom mnohých informácií. Samozrejme, že v je Katka Subotič, Boris Subotič, vitajte. Dobrý deň, prejme. Dobrý deň. No a Katia, si si pozvala aj zbory som hostí, tak prosím ťa predstav ich a predstávaj tému, o ktorej budeme hovoriť. Takže budeme sa dneska rozprávať o vode. Mnohí naši pacienti nám kladú otázky, že akú vodu by vlastne mali piť, lebo je známe, že tá chlorová nie je moc užitočná. Tak sme si pozvali expertov na vodu. Pána inžiniera Ladislava Peša. Dobrý deň. Zo zahraničia. Áno, štie. A pána inžiniera Jána Dančeja. Dobrý deň. Z Bratislavy. Dobre, takže... No môžeme pokračovať. Ty si povedala, že ste pozvali expertov. Na, tak sa opýtam, že o čom všetkom sa môžeme rozprávať na expertnej úrovni? To budem zaručovať ja. No, povedzte, o čom sa môžeme rozprávať? O všetkom, čo sa týka vody. Iba voda? Nič iné? Môžeme no, skúsiť aj čo iné? No, no lebo, sme v, lebo sme v relácii na všetko je liek, takže či z tejto oblasti Ještě něco jiné okrem vody? Jasné. Jako ty otázky můžou být všechny spojené se zdravím, ať už duševním nebo fyzickým. Tak to je už jiné. Takže ten prostor tam máme velký. Samozřejmě, budou to vždycky jenom moje pohledy, nejsem Bůh. Neznám univerzální pravdu, každý jsme trochu jiný, ale určitě zkušenosti máme. Máme ordinaci, praxi. Tak takže... proč trošku ordinaci, aby lidi věděli, že teda. No, můj společník je vlastně bývalý šéf nemocnice, který, když viděl, že nemůže zachránit svoje kamarády, tak odešel do soukromé praxe a vlastně od té doby, už je to 13 let, dneska spolupracujeme a snažíme se lidi vést alternativní i oficiální cestou. To znamená první, když je velký problém zachránit je klasickou medicínou a říct jim, je cesta, která je možná i bez ní. A můžete proto svoje zdraví aktivně něco dělat už teď a pomalu se dostat do situace, že změníte stravu, pohyb, mysl a budete zdraví i bez toho, že byste museli trávit čas v ordinacích, v nemocnici a podobně. Ty zkušenosti jsou už z této oblasti, že když změníš to, co my vlastně tu propagujeme v této relaci často, že třeba se hýbat, třeba měnit stravu, my jsme tu zastancami stravy. Podle krvných skupin Máš, že jste nějaké zkusenosti? E, tady s tím ne. E, Dobre, vím o tom, e, slyšel jsem lidi, kteří s tím mají velké úspěchy, ale my tady tím směrem nejdeme, protože nejsme v tom dostatečně erudovaní, když to tak řeknu. Dobre, Boris je v tom erudovaný. A tak, e, keď budeme hovoriť o vodě, tak je tam něco nějaký rozdíl krvných skupín, že akú vodu by mali používať. Už niekedy si sa nad tým zamyslel. Áno, vždy ano? čistú, kvalitnú vodu. Prámen mm. voda. Z 5 metrov z... Z ostúdne Z Vtedy ona dostane ďalej spin svoj, oživi a takú vodu môžeš... Vždy taká voda je liek. A to je, je no, pre tak... všetkých. Áno, vieme, že voda je liek, vieme, ktoré vody vo svete sú určené pramene, ktoré teda pôsobia nielen liečebne, niektoré spôsobujú zázraky. Viete niekto o nejakom zázraku? Boli ste niekde pri nejakom prameni, kde je takáto voda, lurdy, alebo na, u nás to máme vedľa Bratislavy? Myslíš že Marianka? Áno, práve Ako, že som ja som tam myslila. bola na púti, keď som bola tínejdžerka, ale že by sa tam stal nejaký zázrak, práve v tom momente nemôžem potvrdiť. No tej, že ešte si bola tínejdžerka, zázrak <laughs> sa ti stal neskôr, keď si našla Borisa. Ale ja som robila rozhovor s pánom Kozákom, to je spisovateľ český, ktorý chodí po celom svete a skúma vody, skúma pramene a vlastne zistil, teda veľmi nechcel, akože však poďte odmerať tú vodu do Marianky. Á, to by som o tom už vedel, keby bola dobrá. No prišiel tam, začal sa triasť a, a povedal, že je to jedna z najlepších vod na svete, ako išiel. A k tomu patrí moja otázka pre obi ak chcete, že či záleží na, čom, na tom, z čoho sa vyrába, z akej vody sa vyrába tá vodíková voda. No, to si myslím, že určitě. Když ji budu dělat schlorované vody z kohoutku, tak je to úplně něco jiného, než když ji budu dělat z pramenité vody. A záleží, u té pramenité vody tam záleží hodně na tom, jak, jak je vlastně složena, co se týče minerálu, jestli tam není něčeho moc, něco málo. Určite je dobré piť vodu, ktorá obsahuje minerály, pretože spousta lidí experimentuje s vodama, reverzní osmozou čišteným a podobne, spätne domineralizovaným a tak dále, ale to už je v podstate umelá voda, když to tak řeknu. No ale skús je troška opísať, keď sme hovorili, že budeme dnes hovoriť o vode, tak skús nejaký rozbor troška toho urobiť, lebo veľa ľudí verí na tie z osmozou čistené filtre, iní ľudia veria, že si vyčistia vodu a potom ju zasa zmineralizujú, Katka sa hlási. No to som chcela povedať ako takú skúsenosť z tej reverznej osmozy. Nám sa um, klienti sťažovali, že keď s tým mamička polievala kvety, tak im zožltli Možno, že, možno že tam dala len uh, viacej minerálov. No, spýtame sa túto. No, uh, tam, tam je to tak, že uh, tá reverzní osmoza vlastne zbavuje tú vodu veškerých minerálov. Mm -hmm. Dělá úplně čistou vodu. První věc, co je reverzní osmoza, je vysoce stratová záležitost. Stratová konci. Takže když chci vyrobit litr čisté vody, tak třeba 7 litrů nebo 5 mi vyteče bokem, protože to se vlastně filtruje, mm -hmm. neustále ten filtr. Takže u reverzní osmozy je vždycky velký odpad. Takže na 100 litrů vody je třeba 500 vylejů do, do kanálu. Jo? Čili je to maximálně nehospodárné. A druhá věc je ta, že když ji zbavím těch minerálů úplně, tak já potřebuji ty minerály zase tam nějaké dodat, protože jinak bych musel jít z hodně zeleniny, ovoce a tak dále, abych ty minerály do sebe dostával. Pokud lidi nejsou v té situaci, že mají přísun minerálů ze zeleniny a z ovoce, živých minerálů a jí jenom zpracovanou potravinu, konzervovanou, takže vydrží půl roku v nějaké konzervě, tak potom dochází k demineralizaci a jim můžou ty minerály chybět, začínají mít bolesti hlavy a různé další problémy s pokožkou atd. Takže je to, je to něco, čím si nabíhají na problémy, protože ta voda je fakt nejlepší pramenitá voda, která zrovna vytryskla ze země, a takhle by mali mieli že kdo má možnosť ve mieste třeba chodiť k nejakému pramení. Že jo? Snažila som sa na balkone vrtať, ale nepodarilo sa mi dostať mm. k vode. Ale teraz, dobre, takže keďže nemáme možnosť dostať sa k vode normálne, a väč, väčšinou aj na tej dedine sa odporúča, aby si tie studne dali skontrolovať, lebo tiež nie je isté, že tam tá podzemná voda bude presne tej kvality. Takže jedno z možných rěšení a je tato vaša voda, Vodíková. Tak povedz, prečo jste vymysleli s tým kolegom? Čo by, čomu by to malo pomoct? A Boris nech pově, že či má s tím nějaké zkúsenosti, lebo keďže vás pozvali Katka s Borisom, tak zřejmě už máte nějaké spoločné zkúsenosti. No, já jsem se s tou vodou poprvé setkal v roce 2012, čili už docela dávno, vlastně dneska už je to 13 let, Kdy jsem viděl na noky ještě na staré noky, rozhovor dvou dětků v úvozovkách na nějakém srazu v Praze, kde se schází takoví ti vynálezci a bavili se tam o tom, jak pijou nějakou vodu a že jsou naspidovaně, jak kdyby si dali tři kávy a podobně, tak jsem si to tak vyslechl, tenkrát internet začínal úplně nebo to už vlastně bylo nějaký hledal jsem informace, moc jich nebylo, ale bylo, že v Japonsku takovou vodu dělají. Mm -hmm. Tak jsem si říkal, tak to vyzkouším, našel jsem si nějaké patenty a zkusil jsem to doma vyrobit a dali jsme to pár lidem. A tenkrát byla situace taková, že od mého společníka vlastně jeho známí řešili popáleninu u dítěte, těžkou popáleninu a byla v nemocnici svaté Ani v Brně, Kdy měla popálenou ruku, tak, že ani stříbrné gázy, které tam měla, stále se to nehojilo, mokvalo to. A, a vlastně ten kolega mu, ten otec mu volal a říkal: Nemáš něco, co by se dalo použít, prostě už si tam nevyradí, furt se ji to nechce uzavřít, máme jít dovolenou. Tak říkal: Ty teďka máme novou věc, nic za to nechcem, zkusím ti to poslat, ubrží ty to nemůže, tak jsme jí to poslali, ty vody. A, a to bylo v pátek, ona to pila a v sobot v pondělí šla na převaz a měla tu ranu uzavřenou a normálně už takovou růžou kůži a tenkrát mi společník říká, to jsem ještě v životě neviděl, mm -hmm. tak to zkusíme. A začali jsme půl roku, vlastně jsme ty vody dělali a zdarma jsme je davali pacientům, aby jsme věděli, na co všechno to je, protože kolem toho nikdo nic nevěděl. To fakt mm -hmm. byl začátek dneska už těch vodikových vod, ať už falešných nebo pravých s různými proklamacemi toho, že když to vypiješ, tak ti stoupne na druhý den plat od, na dvojnásobek a podobné věci. Ty reklamy unesou všechno, takže už to je tolik a tenkrát nebylo nic, takže my jsme zkoušeli. Je to na diabetes, na roztroušenost sklerozu na tamto, na tamto a samozřejmě jsme, samozřejmě jsme zjistili, že není to tak jednoduché, že když u tebe to bude na něco fungovat, takže to bude fungovat u všech lidí s tím samým problémem navenek, jako u tebe, tak jsme sbírali zkušenosti. Nějak to vytřidovali, a potom jsme si řekli: tohle bychom chtěli dělat. A uvažovali jsme, že to nechceme vyrábět, chtěli jsme koupit nějaké vodikové lahve, tenkrát jsme si je dovézli z Jižní Koreje a zjistili jsme, že moc nefungují. Tak jsme uvažovali o vlastní technologii, začali jsme to nějak vyrábět. Kouzelné bylo, že technologii, kterou jsem vymyslel, protože jsem nechtěl používat patenty Japonců, tak jsem. Zre, postavil za tři hodiny ve Svařické prodejně u kamaráda a dva roky jsme nebyli schopni udělat repliku. Uvědomil jsem si, že to je, jak, když, jak když postavíš robil. housle, které hrajou a děláš přesnou kopii a oni nehrajou. Jako jo. A my už jsme to schraňovali, jak archu úmluvy, kdyby se něco stalo, takže už nejsme schopni tu vodu vyrábět. Po dvou letech jsem naštěstí přišel, co je tam klíčové a už, už to nějak šlo. Ale potom se vlastně stalo to, že se na nás po nějakých letech obrátili z univerzity volnouci, protože oni mají tu samou zkušenost. Koupili vodíkové lahve a zjistili, že to není standard, do který se můžou opřít, protože některé fungují, některé ne, někde fungují chvíli a potom už vůbec ne. Tak nás oslovili, jestli bychom jim nemohli dodávat vody a, a od té doby vlastně už šestým rokem, myslím letos, je to spolupracujeme. A tam jsme sbírali další zkušenosti zase u sportovců, pro které jsme to primárně vůbec nevymýšleli ale kteří sú mediálne víc vidieť než nejaký nemocný, ano. bezvýznamný, proste bojujúci o život. Že jo. Takže tak. Takže to vám robilo reklamu. Láďa hovoril, že falošná a nefalošná, tak skús Janko doplniť, že čo je teda, ako zistím, že mám falošnú vodíkovú vodu alebo ne, nefalošnú pravú? No, veľmi jednoduchým spôsobom. Tá hodnota je merateľná, obsah vodíkového vode je merateľný, sú na to Merače prístroje, aj také hobby pre obyčajných ľudí v cenovej relácii 70 eur, sú potom aj špeciálne, laboratórne, ktoré sú drahšie, ale hodnota vodíku sa dá zmerať buď obsahom ppm, alebo oxidačným redukčným potenciálom a každá vodiková voda má zápodný redukčný potenciál a naša voda vodíková akoaktívna má hodnotu minus 600 mV. Mňus čiže 600, čiže, dobre, ale teraz mi to povedz jasne, že chápem čísla, ale jednoducho, prečo je dobre mať mínus, a jasne, nie jasne. plus? Ja som povedal vlastne konec a teraz to vysvetlím. Jasne. Čiže voda, normálna voda z vodovotného kohúdy, keď si ju napustíte, má hodnotu ORP, oxidačno redukčného potenciálu, od plus 200 do plus 300 mV. Je to fyzikálna veličina, ktorá sa dá zmerať. Mm -hmm. to vodíková voda, keď je tá pravá, tak má zápornú hodnotu a je to tých mínus. Až do tých mínus 600-650, čo tu vieme nasytiť. Čiže to je tá pravá, keď sa pýtaš na to. Že, ktorá Čiže je to je pravá. to, čo robí človeku dobré. Áno, hej? Áno. Ale zase, keď mám, ja neviem, tu plus neuškodí mi. Nemôže sa mi je... stať, že sa mi niečo stane? Nie. Nie. Dobre, Nie. čiže keď chce niekto ušetriť, tak môže, môže si kúpiť obyčajnú, falošnú. Áno, obyčajnú a bude to v poriadku. Boris, ako si sa ty zoznámil vlastne s chlapcami? Bolo to dva, tri roky dozadu. Nemocnica, šéf jedno oddelenia, robil veľkú prednešku a ja to organizoval inżynier Dansci. Ano, ja, to no, ja ja no. ako priatelia, hej. Ja. Eee, samozrejme pozri se, ja som tiež žena ako vyskumník v mojej branži, a ichnič som povedal, ako je vieš, to by bi mohlo byť zo, podme. I keďko ja smo pošli a počuli sme takéto bombastické veci, lebo ty vieš, my robime na tome, aby sme človeka oživili, dámli mu... Energiju, hud do života. To, to sam chcel povedať, do života. A teraz... Potenciju. Koju potenciu mi je? X. A, dakle, ja sam zbadal, že naozaj je to potenciálna, strašna, veľmi krasna, výborná vec, i s sme, smo, ti vždy my mi robíme očisto pečenje, urobili sme na sebe uh -huh. e, prvi krat očistu stovu vodu, a bol som prekvapený. Lebo unava, ktorá je... počaste je očistik, to maš stovu Ne ušetkých, ali, ali viditeľna je, možeš vidiť to, že je zmizlo. Uh -huh. Jednoducho zmizla. Takže ako ja keby se... to podporovalo to, A, no, to, ja, robíš, a ja som sa necítil, ni, ni podraždený, uh -huh. lebo my sme pre každý prípad máme tú to sa olej Ten s ružovom, takže by to... Um, ona robí rovnovahu a ta voda daje silu. Uh -huh. Takže a potom sme povedali, pojďme kúpiť aparatúru. Takže my teraz doma môžeme urobiť vodíkovú vodu i pre našich chlapcov, a zvlášť, kde nekoho hory. Mm -hmm. No tak už sme sa dozvedeli od Borista, že existuje možnosť, že si robíš sám doma. A tak povedzte chlapci, čo, ako? Ako si táčí lepšie a koľko ušetrím, a tak. No e, ja bych chtiel ešte k tomu, co říkali áno říct k tomu ORP, protože spousta lidí, když slyší milivolty, tak jim to vlastně nic neřekne. Jo? To například ani mě. A ono je, ono je to vlastně jednoduché. V těle musí být nějaká rovnováha, jak je Ying a Yang. A musí tam být i kladné náboje, i záporné. A vlastně, když to přirovnám třeba k autu, představ si, že máš auto, přijdeš k autu na parkoviště a chybí ti jedno kolo. Hmm. To není dobrá situace, ale v těle se to stává každou vteřinu furt, že přicházíš o nějaké elektrony. A teďka co, co uděláš? A to je vlastně ten volný radikál. Tím pádem z tebe se stává volný radikál, protože řešíš, kde to kolo vzít. Mm -hmm. Teďka záleží, buď budeš agresivní, anebo ne, tak jak nějaký roadies, Kterým, kterým chybí třeba všechny čtyři kola si řeknou, tak to tak nenechám a jde a hledá kola po parkovišti a ukrade třeba mý kolo z auta. Ale já jsem zodpovědný antioxidant a mám v kufru rezervu. A to je antioxidant, který má elektrona navíc. A právě to ORP ukazuje, kolik těch rezervních kol mám k dispozici navíc, když se stane v těle nějaký problém a můžu je doplnit, aniž bych sundával z něho auta Aha. jiného kolo. A v tom je právě ten figl, že e, klasické antioxidanty jsou takové, které ty náhradní kola nebo ty elektrony vnucují všem. Je to jako, když přiješ na oběd k mamince, ptá se tě, kolik si dáš k nedlíku, řekneš tři a ona ti dá pět. E, Ideálně je situace, když ti dá tři a ty řekneš, jsou výborné, já bych si ještě přidala a řekneš si sama. A vlastně vodík je úžasný v tom, že vodík nikomu nic nevnucuje, on má tu rezervu navíc ale dá ti jenom, když o ni požádáš. Takže když o nepožádáš, tak ten vodík z tebe vyteče močí ven a nepoužitý. A právě tím, to je ta výhoda, že to tělo si vezme jenom tolik, co potřebuje, takže ti to nevychyluje zrovnováhy. Mm -hmm. Ale Málo kdo ví, kolik toho potřebuje v tento čas, to nevím ani no, já, ani ty, co se Som v těle, se těle odehrává se... za boj. Hopíte, že jako to zjistím, Takže to lepší je mít přebytek, ze kterého si to tělo vezme, anebo to a prostě projde a zvyšok odejde. A to je vlastně úplně klíčové pro to pochopení vlastně role těch antioxidantů v případě vodíku, protože vodík je selektivní antioxidant, ty jinak oxidanty potřebuješ, aby se zbavila bakterií, virů a podobně nebo zoxidovala těžké kovy a tak dále. Takže tělo si samo vyrábí třeba i peroxid vodíku a tak dále. Ale to jsou všechno antioxidanty, nebo oxidanty, které tělo si samo vyrábí a zná je. Ale potom jsou ty, které vstupují z venkovního prostředí, ať už vzduch, který dýcháme, toxiny a různě. A tam právě dneska, když jsme odděleni od země, protože ze země taky můžeme čerpat ty elektrony, tak se ukazuje, že při způsobu stravy, způsobu oddělení od země, a způsobu, kterým žijeme, to znamená stres, protože stres nás zbavuje elektronu. To je obrovský výdej energie permanentně. Takže my to potřebujeme doplňovat zvenku. To je úplně stejné jako když už prostě nemůžeš do kopce a někdo ti pomůže s batohem, tak to oceníš a vylezete tam oba dva. A vlastně ta vodíková voda je ten pomocník, který ti pomůže, když potřebuješ a náš jde vedle tebe pokorně a do ničeho se necpe. A tam se právě ukazuje to, že... Uh, Těch vodikových vod, kolem kterých jsou ty proklamace, zázračná voda, tak je mraky. Těch vodikových hlav je taky mraky, ale většina z toho právě díky přístrojům, které máme, buď nefunguje hned na začátku, nebo po, po týdnu, po měsíci, nebo po čtvrt roce. A ti lidi potom, když to pijou, tak zrovna nedávno byla u nás paní a dívala se na naše vody a říká, co to je, a my říkáme vodikové vody. A ona říká, to je to dobré, já mám doma vodikovou ale to já si vyrábím doma. A co to stojí, tak jsme jí řekli. A a ona, to já si dělám doma, kolega jí říká, tak doneste ten přístroj, my vám ho změříme, jestli funguje, tak ona ho donesla, my jsme ho změřili před ní a nefungoval vůbec. A ona přišla za 14 Placidou. provody a říká, no já nevím, čím, jak se to stalo, ale od té doby, co jste mi to tu měřili, to přestalo fungovat. A já jsem říkal, to je největší vědecký důkaz, že duch stojí nad hmotou. Materialisti to neradi slyší, ale to je vědecký důkaz, že jsme duchem schopni ovlivňovat fyzickou hmotu a své zdraví. A tam se právě ukazuje, že spousta těch hlavy má ten placebo efekt, ale samozřejmě, když jdu na transplantaci, operaci nebo řeším nějaký zákrok nemocniční nebo jiný problém, tak tam už rozhoduje skutečně ta pravda, jestli to tam je nebo není, ty rezervy. Dobré, ty jako elektrony. je potom možné, lebo tu nás jsme se bavili raz napudnět Katky tuším o tejto vodě s mojím kolegom s technikou a on povedal, že to máš také čudné, že na tom internete môžeš kúpiť týchto prístrojov, ktoré vyrábajú vodíkovú vodu, hoci koľko, ale niektoré, niektoré stojí 17 eur a iné 1500 alebo 2000. Čiže ako je to možné, že za 50 eur tam našiel? Náschval sa pozeral, že teda, aké sú tie prístroje na to, aby si to doma vyrábala. Boli takéto obrovské cenové rozdiely. Se to dá to je pravda, já jsem viděl i za 4000 euro stroje a prodávají se i dneska. Jo? A tam je právě velký rozdíl v tom, že jakým způsobem se ten vodík do vody vyrábí. Jsou ionizátory. to je třeba i kangen, někteří možná zvají, to je obchodní název jenom pro ionizátor. Ty mění PH vody elizou, a je to tak, že vlastně díky tomu změněnému PH, kdy se vyrábí z části v té vodě i vodík, ale dělají se tam i vodíkové jonty a tak dále tak e, vyrábí vodu tak, že voda, která má třeba minus 600 mV ORP, tak už má ale třeba e, pH 9. Jo? Mm -hmm. A pH 9 už je velký problém pro dlouhodobé pití. Pro krátkodobé řešení nějakého problému to může být OK, ale pokud piju silně zasaditou vodu dlouho, tak můžu dopadnout tak, jak dopadla e, žena mého kamaráda, Která žena v domácnosti, oni koupili ten nejlepší přístroj, takže stál kolem 4000 euro. Ona tu vodu pila každý den, litra půl. A mu bylo divné, že dvakrát, jedno už skončila v nemocnici na Jibce pro, pro nějaký problém, a teďka my jsme jeli tady do Bratislavy přednášet pro hokejovou reprezentaci, a tam se mě ti hokejisti ptali, co si myslím o těch ionizátorech. Já jsem jim řekl, že je velký problém v tom, že když dlouhodobě pijou silně zasaditou vodu, tak tělo nemá mechanizmy, jak snižovat tu zasaditost, protože pH krve je 7,4. Mm -hmm. Když vypiješ vodu, která má 9, tak ho prvně musíš srazit, než může jít do krevního systému. A není na to tělo nemá jiný mechanismus než kyselinu chlorovodíkovou v žaludku A když si její potenciál, protože když to musíš dělat pravidelně dlouho vyčerpáš, tak ta kyselina ti rozkládat bílkoviny a chránit tě před patogeny, před parazity. A zrovna ta paní, když jsem přednášel, tak byla znova odvezena v nemocnici, takže jsme se trochu spozdili a on říká, mám zase ženu v nemocnici, odvezli ji, neví co je a teďka se mi těch hokejistí ptali a on říká, se chytil za hlavu a hned volal do firmy chemikovi, ten jel domů udělat, změřit pH vody 9,15 mm -hmm. a došlo mu, co se vlastně stalo, protože ona byla prolezla parazitama malatnost a vždycky, když ji dávali infuze a normální pitný režim, tak se, tak se dala do pořádku a on říká, že vlastně, když ji poprvé přivezli z nemocnice, tak už, jak ji sundávali z té sanitky, tak ji dával pít tu vodu z toho přístroje, tu živou vodu, jak ti prodejci říkali a vlastně nevěděl, že ji způsobuje problém. Jo. A my, když jsme ji lečili, tak jsme taky nevěděli, že ona pije tuto vodu, tak my jsme ji dávali zasadíte potraviny Mm -hmm. Ale v jejím případě by bylo lepší dávat jí lžici jablečného odsta, když to tak řeknu, aby jsme to vyrovnali. Yes. A to je přesně to, před čím, to je jeden ten aspekt, toho před čím varujeme, ale druhý ten je možná závažnější, že z těch ionizátorů, z těch elektrod se uvolní těžké kovy v nanovelikostech, sice v normě, ale pro dlouhodobé pití se to v tobě akumuluje a sčítá. Mm -hmm. A mozek funguje podobně jako elektromagnet na vrakovišti, který přitahuje ty vraky, tak mozek má největší elektrický potenciál a přitahuje ty těžké kovy. A ty nanočástice prostupují tou, e, tou bariérou do mozku, protože jsou nano, a tam se ti fixují a už je nemůžeš dostat takhle lehce zpátky. A potom je velký problém je vyvazovat, ať už bilinama, řasama a podobně. Vždycky je lepší tomu zabránit. A právě tady u těch přístrojů, a nestydím se za to, někteří prodejci mě za to možná nebudou mít rádi, ale ten problém e, si člověk sbírá do budoucna. Dobré, a vy vyrábáte tě těž na tu výrobu teda vodíkovej vody prístroje. Tak v čím se teda liší? Naše přístroje se liší v jedné věci, že my vodík vyrábíme úplně odděleně z ultračisté vody. To je voda, která se vyrábí reverzní osmozou. Ale ta voda neslouží k pití, slouží jenom k výrobě vodíku. A takto vyrobený vodík, který má čistotu 99,99%, ,99%, Teprve jde do takového speciálního mixéru, kterým vmixováváme vortexovou technologii ten vodík do vody, kdy je extrémně stabilní ten vodík. Je tak stabilní, že to odporuje vlastně všem momentální technickým poznatkům, které jsou ohledně poločasu rozpadu vodíku ve vodě, kdy je poločas rozpadu vodíku ve vodě dvě hodiny. Teď jsem byl zrovna na přednášce v Trnavě, kde jsem dovezl skladnici, kterou když jsem otevřel, tak měla minus 675 MV a po třech hodinách měla stále minus 675 mV. Ani o 1 mV neměla. Jako jste ji zafixovali. No, to je prostě... Tajomstvo. Je to součást té vortexové technologie, ale jak jsem tam Dobre. vysvětlil, je to, i, je to dané i přístupem k vodě. Jako. A to, to je dobrá rovina tady, protože ten duchovní přístup je taky, když Když chci po někom, aby mi pomáhal, ale nadávám mu, jsem k němu zprostý a tak dále, tak se nemůžu dočkat nějaké lásky, nějakého zájmu o mé zdraví. A s vodou je to úplně to samé. Voda je vlastně Vodič. a je to vlastně nějaký nositel těch informací, energii a tak dále. A když se k ní chovám zlé, nepomůže mi. Tak jako třeba, když se k ní chovám hezky. Jo. A to je přesně to, jak my se chováme ke studánkám, k pramenům a tak dále. A treba k tej vode, ale mne sa napríklad na tej vode nepáči, mám ju tu pred sebou, nejdem vás kritizovať, lebo tomu vôbec nerozumiem. Ale nepáči sa mi obal, prípadá mi taký alobalový a, a mám pocit, že z toho sa na mňa nalepia tie ťažké kovy rovno do mojho mozgu. Uh, ja z toho obalu taký nejsem nadšený, Aha, ale nemyslím, co sa toho... Nemyslím, co se týče toho, že by sa z neho niečo uvoľňovalo. Ale vadí mi to, že se musí vyhazovat, prostě řešit, do jakého odpadu hodit. Jestli tím těžký, nějaká manipulace. Hej. Já ti vlastně dodám vodu, kterou my si vlastně nějak upravujeme, aby v ně nebyly těžké kovy, chlor a podobně. Ale piješ vodu, kterou, která je z jednoho místa a nemůžeš si vybrat vlastně svoji vodu. Ten obal, který, který na tebe působí, tak zajímavé musí říkat dojpak v angličtině, tak on je ze čtyřvrstvého laminátu, který jsme ladili, a jedna vrstva toho laminátu je hliníková folie, ale nedotýká se te vody. Jo? Aha, už jsem To, co se dotýká vody, je HDPE, to je vysoce siťovaný polietylen, který se používá třeba na skladování ultračisté vody. Takže z něho se nemá. V podstatě on je stejně chemicky inertní jako sklo akorát já dávám přednost sklu, ale je pravda, že kdyby jsme rozesílají sklo, tak sklo je prostupné pro vodík a ten vodík by utekl z té mm -hmm. Pro vodík je sklenice něco jako zaclou na okně. Jasně. Takže my jsme právě proto tam musí být v, tom, v té mezivrství ta hliníková folie, aby jsme mohli garantovat, že 6 měsíců vydrží ten vodík v té vodě a má ty vlastnosti. A díky tomu, že to vyrábíme v vortexovou technologií tak je enormně stabilní. Tak. Ale to, co říkáš, mi vrtalo stále v palici, takže jsme vymysleli přístroj, kterým jsme ty sačky odbourali a můžeš si sytít ve svoji vlastní sklenici svoji vlastní vodu no. a nepotřebuješ tyto obaly. A děláš si to z vody, které věříš, kterou znáš ale väčšinou máš k tomu vodu z vodovodu, tak čo je lepšie? Kúpiť si to a robiť to, prístroj a robiť si z vody z vodovodu tú vodíkovú vodu, alebo je lepšie spolánuť sa na to, že Môžeš... teda vy máte svoj zdroj vody, ktorý je naozaj čistý. Môžeš si kupovať i balenou vodu? Což je v podstatě je můžeš si kupovat balenou kojeneckou vodu nebo podobně. Můžeš si kupovat vodu ve sklenicích, jsou takové vody, jsou drahé, ale můžeš udělat i to lidi, kteří nemají, nemají peníze a nechcou to řešit, tak si natočí normálně kohoutkovou vodu do džbánu a nechají přes noc odstát, aby ten chlor vyprchal a potom budou používat tuto vodu. U nás, jako v Česku a na Slovensku, ta voda ve většině těch vodovodních řádů je docela kvalitní. Ale sú místa, kde ty trubky sú staré ako hrom. A... My máme olovené v našom dome. No, e, Takže asi by som si nerobila K tomu je, k tomu je, jedna, je, zajímavá, k tomu je jedna zajímavá... K tomu jedna zajímavá třeba řeknu k miedi, pretože miedie je taky vlastne toxín ve vode tak u nás v Česku, nevím jak na Slovensku, ale vlastně to bylo v bývalém Československu, byla norma na obsah mědí desetkrát menší, než je teď. A uh -huh. Oni po vstupu do EU to zvedli jenom kvůli tomu, protože kdyby zachovali tento parametr v rámci Evropské unie, tak v Německu by 10% nebo 20% domácnosti museli odstavit, protože tam se ještě vede voda v měděných trubkách. Často. A to je Už právě něco... Že či je horší a mědě, alebo u nás v tom Československu byly normy na pitnou vodu fakt hodně dobré. A my jsme se vlastně před tím západem tak trochu ohnuli a v rámci komercializace a šetření nákladů těch francouzských firm, které poskupovali vodárenské společnosti, jsme tu vodu tak trochu ponížili na kvalitě. Ale fut, Čo když si zajedeš do Afriky, tak si myslím, že fut bude ženána no za tu vodu, co tu máme. No. To je asi příklad z nejlepších. Dobře. Uh, máte rovné ke s SOM a s Katkou? A že si obľužujem na tej vašej klinike sa stravov, odporúča sa aj nejaká strava, ktorá je treba zasadiť a môžete porozprávať ešte ale ešte budem mať predtým jednu otázku presne, aby my tu dávame aj recepty a podobne niečo pro gazdinky ideme variť a nech máme úžitok z tej relácie, o 12.00 vysielame o jednej už môžeme niečo úžasné vedieť a vymyslieť do svojho života, ale chcela som sa vrátiť k tomu, čo si hovoril, že veľa ľudí má tie filtre, kde si môžete teda nastaviť že či pije tú vodu deviatkovú alebo trojkovú ja som oneheda robila pred rokmi na akadémii vied o vode, že tam robili živú a mŕtvu vodu teraz sa neskôr už zistilo po tých rokoch, že to vlastne bola tá zasaditá voda alebo tá veľmi kyslá voda ale tak naozaj a ľudia si kupujú tie filtre preto, aby pili tú deviatku takže naozaj to môže byť nebezpečné hej, nemôžem stále lebo ona vzprúži, ona troška má účinok aj ako káva Krátkodobě to může mít ten efekt, protože lidi jsou dneska překyselení. pozor. A e, i soda bicarbona může e, v nějakém okamžiku pomoct, takže se používá třeba i v Německu u záchranek a podobně, kde lidi vlastně mají nějaký problém, tak soda bicarbona dokáže velmi rychle řešit třeba návrat do normálu, protože pokud to pH krve e, se vychýlí z toho normálu, tak skutečně hrozí smrt. Jo? Takže tam, e, tam to smysl má... Ale, ať se k tomu vrátím, nechci dehonestovat všechny filtry, protože jsou přístroje, které skutečně jenom filtrují vodu. Mm -hmm. Filtrují přes třeba uhlí, přes vlákna, přes nějaké membrány, které nemusí být reverzně osmotické, ale jenom filtrují vodu tak, jak to je v přírodě. že Když prší, tak proteka přes ten kopec, přes tu hordinu filtruje se Ideálne by bylo, kdyby ta voda vlastne zmrzla a potom sa rozmrzla, pretože tím ztrácí tu informační pamieť. No ale to robíme v domácnosti. Čiže je to dobré, lebo všetci sa mi smiali. Už to teraz nerobím, ale robila som to pravidelne. Nechala som zamrznúť vodu a potom som ju ráno vybrala a už som používala len tu. A ona, dole zostal taký kal. Dole zostalo ano. také niečo. To je super, neviem, že úplne sme nahrála. Ja práve som chtiel říct, voda má jednu úžasnou vlastnosť. Ona, když pomalinku mrzne, tak vytěsňuje nečistoty ze sebe. A já si vzpomínám do teďka, jak jsem to začal studovat, tak jsem si koupil dokonce aj zmrzlovat, zmrzlinový stroj a bádal jsem nad tím. A já jsem byl schopný vodu vymražováním vyčistit tak, že byla čistější než z reverní z osmózy. Super. To bylo, to, to bylo neuvěřitelné. A když jsem říkal, že jsem to nedělal žádnou filtraci ničím, jenom vymražováním, tam je to tak, že když ta voda pomalu mrzne, tak ona vytlačuje do svého jádra nečistoty a kdyby si těsně předtím, než to jádro zmrzne, ho prorazila třeba eh, nějakým nožem a ochutnala bys, tak bude hnusné, slané, prostě budou tam všechny ty minerály vytlačené a to je jedna z věcí, která vytlačí i ty hormony, které dneska v té vodě jsou, které se nedají odfiltrovat tak jednoduše. Takže jenom ať se vrátím k tomu, Jsou buď ionizátory, kde si navolíš trojku, devítku, tak jak Aha. si říká živou mrtvou vodu. A většinou součástí těch ionizátorů na začátku je čistička vody. Čili když někdo takový přístroj má, nemusí ho vyjazovat, ale nastaví si třeba to pH neutrální. Tím pádem ale už nebude mít Ty tolik toho vodíku. Šestky, to je okolo sedmičky. No, a tím pádem už tam nebude mít ale moc toho vodíku, protože ten vodík se získává právě, když se to posouvá na to třeba 8, 9 a podobně. A v tom je právě náš přístroj unikátní, že my pH necháváme tak, jak je, protože vodík vyrábíme jinde, v té vodě neprobíhá žádný proces a dáváme ho do té vody vortexovou technologii, takže my na ní neměníme vůbec nic. No Boris hovořil v jednej relaci, čo si teda pamätám, že, nie, že síce sme prekyslení a všetci sa snažíme dostávať do seba čo najviac zásaditých vecí, ale že zbaviť sa úplne kyslosti je zle, lebo ty si vtedy hovoril, že sú orgány v tele, ktoré potrebujú kyslé prostredie, že im vyslovene to zásadite škodí. Je to pravda ešte ano, stále? Áno, tých, tých pomer 20, 8, 10, nekto povie 30, 7, 10. Ale ja by som mal jednu otázku pre inženia koľko my deň môžemo vypiť vodíkové vody? Mm -hmm. To je dobrá otázka. Odpovede je jednoduchá, slušná poviem, môžeš vypiť vodikovej vody, koľko chceš, pretože tvoje telo si zoberie len toľko vodika, koľko potrebuje a keď je tam nadbytok, tak ten buď vyčuráš alebo vydýchneš vonku. Mm -hmm. Čiže vodik je neškodný, to není plín ako kyslík, že keď si dáš oxygoterapiu, tak si môžeš aj uškodiť. A, ale s vodíkom sa nevieš predávkovať. Dobre, tak poďme k tým potravinám. Poradte niečo gazdínkám, ktoré sú tie zásady, potraviny. Hlasí sa, Katka, ako ano. gazdina sa hlasíš, alebo inak. No, Čo to je tá vortexová technológia? Vortexová technológia vychází z Schaubergerova poznání, což byl takový rakouský lesník, ktorý sa stal potom vynálezcem. Dokázal splavovať ve švarcemberských kanálech v Jižníčechách dubové dřevo těžší než voda, dokonce i do mírného svahu, proti svahu. A on vymyslel právě, přišel na to, že voda, když víří, má jiné schopnosti, jiné vlastnosti. Dneska už jsem, jsem o tom přesvědčený hluboce, že za tomu, že i eter, který v té vodě je, který mainstream s Teslou vytlačil mimo oficiální scénu a který se teďka bude vracet, uhum. doufám, že k tomu přispějou významným dílem. No tak povedz něco o etery. Já tu hovorím, že vysíláme a jsme v a všichni sami smějí. No, ale chci k tomu říct, že no, ten eter má elektromagnetické vlastnosti, je mírně stlačitelný, je milionkrát menší než atom vodíku, čili je tady všude. I tady, jak se bavíme, on způsobuje, on je příčinou toho, že existuje gravitace a ty další jevy. On vlastně stojí za manifestací elektrického proudu a je to je to materie, ze které vznikly všechny ty další čtyři elementy oheň, země, voda, vzduch a ten jsme schopni ovlivňovat i, i mysli. Právě to jsou ty čakry, které v nás proudí, to jsou ty energie, to je vlastně ten éter, kterému se říká někde čí a podobně. Mm -hmm. A on, on má takovou vlastnost, že samouspořádávací vlastnost, kdy se formuje sám do víru, to je třeba vidět ve vesmíru galaxie a podobně, a ta technologie se přenaší do vody, protože voda je vlastnost má hodně podobná tomu etéru. Ona má taky kladný a záporný pol, čili schová se jako dipol elektromagnetický. A ruku v ruce s tím etérem při té vortexové technologie získává energii, získává tu živost. Čiže vlastně tím krůtěním. Tím zanady, kroužením, ne? ano, tím výřivým pohybem, mm -hmm. to je vlastně vortex. Získává tu energii, kterou, kterou pomáhá vlastně, jí v tom pomáhá ten eter, který dostanete taky do toho vyřivého pohybu. A tam je jedna věc, že tak, jak oni spojeni s tou gravitací, tak eter v zemi je mnohem hustší, a právě proto ty studny a ty prameny, které jsou v zemi, procházejí těmi poli, kde je více toho etéru než ve vzduchu, a ta voda získává třením o ty horniny ten náboj. Jo? Mm -hmm. A dlouho tam drží, protože třeba studna je klasicky obklopena kameny, což jsou izolanty. A právě proto i sklenice je dobrá na vodu, protože je to taky izolant nějaký, něco mm -hmm. jak keramický izolant. Mm -hmm. A ona drží tu energii té vody. A potom už ta voda, když ji naleju někam, tak už ji pomalinku ztrácí. A ten vodík je schopný tu energii tam ještě chvíli fixovat mm -hmm. na sebe. Jo? Boris, je to také, a je v čínské medicíně, je nikto také, lebo hovoríme o té čínské medicíně často, že vírením na dobu dá niečo, energiu alebo nejaký potenciál? E, Šimlasí sa, my sme vždy rozprávali o rovnováhe. Aha. A akým smerom, akým spôsobom ti e, urobiš tú rovnováhu telo, je to jedno. E, môžeš priniesť i môžeš odozdať energiu. A teraz, či je to vír, či je to vesmírsky priestor, či je to etar, či je to, povedzme, jini yang, to je energia je jedna to vieš. Sa a preto to, to, to je bola, hej? Yanga, uh, ona je na pravo i na lavo u nejakej uh, nemeritelnej situácii, ona je silná, ale kod nule, keď ona nemá te energie, to je nejaká, vir... a tam je ta rovnováha, tá ta rovnováha, to znamená my dostávame energiu cez stravu, cez vodu, vzduch. Akým všetko spôsoby my to dostávame? samozrejme inžinieri vedia jednu stranu lekári vieme my druhú stranu yogisti a... by nám povedali že sa to dá zistávať aj povedať, iným svojom. to som chcel povedať sú ľudia také kad odeš do Šrilanky Indie ti ukazujú že všetko to ne, nemá smysla môžem byť bez vody a môžem byť ten čo, bol, ten čo bol dole koľko, dva roky bol v hrobke dva roky bez vzduchu. to je omedzené dakle ešte raz sú ľudia ktorí nejedná a nepijú ale oni dostávajú to čo kažeš živie sa prano. prame te víry ktorí tak. nosia energiu Dobre. Tak zuby. Vieš si predstaviť e, ľudí o 2-3 tisíc leča neskôr? Bez zuby, <laughs> bez vlasy. Ale Lebo nie. nemusia dnes majú takéto techniky, ktoré... Pibličky, pyrology budú jesť. Nie. Neviem si to predstaviť, nechcem si to predstaviť a páči sa mi, že som tu teraz, keď <laughs> ešte môžem mať zuby, aj keď, keď boli, aj je to veľké smysl. Ale dobre. Chlapci, já jsem vás vyzvala, tretíkrát vás vyzývám. Poveďte něco, které jedla jsou zásadité. No, všechna, je to jednoduché, všechna zelenina. Ano, a preto máme jesť zeleninu. Ale zase čínská medicína... Ano, určitě Čínska, my, jsme, my či... se lišíme v tom, že u nás je zima... A e, to je něco jiného, než kdyby bydlala na rovníku, kde Jasně. každý den si utrhneš všechno čerstvé. Jo? Mm. A tu zimu musíme e, mít zahřívat si. Takže tam e, si myslím, že určitě jsou tady povolanější, kteří jsou v tom jako doma. Že jo? A my to často robíme v těchto relacích, ale jsem chcela vědět, že či se shodněte v některých... Absolutno, shodněme. tak se těším. Tak, kat, kat. Na jedné jiné úrovni, věš. Ještě, ještě já se vrátím k té vodě, lebo jsou ty rôzne pojmy, že aký je rozdíl mezi štrukturovanou a například tou zásaditou alebo vodíkou, že Čo to je ta strukturovaná voda? Takže můžu? Ano. No. Strukturovaná voda, je to takový široký pojem, za který se schovává hodně prodejců, kteří, mm -hmm. někteří si myslí, že mají strukturovanou vodu, jsou o tom přesvědčení a nemusí to tak být. Někteří ji mají, ale obecně uvedu jenom jeden příklad, nějaký Gerard Polák dokonce přišel na to, že existuje a vědecky to dokázal, nějaká EZ voda Exclusion Zone Water, která má elektrický náboj, záporný, vzniká na tenké vrstvičce, rozhraní s nějakým materiálem a zjistil, že je to právě ta vlastnost, kdy ta voda jak mrzne, tak vytěsňuje ty nečistoty. Je to něco jako čtvrté skupenství vody a ona má jinou strukturu, dokonce on přišel na to, že má H3O2 vzorec, že je jenom jakoby ve dvou rovinách, to znamená XY, není trojzrozměrná a dokonce i fotil na mikroskopu, kdyby vidět ty jednotlivé vrstvy. Takže tyto vody mají, mají tu schopnost a jejich více. Jo? A tam už skutečně záleží, ta voda má hodně, po, hodně podob a říkám, když někdo si myslí, že vodu zná, tak je to vlastně nesmysl, protože H2O, jako taková, jak známe vzorec chemie, ta se v přírodě nevyskytuje v té čistotě. Voda je společnice, která nikdy nechce být sama, vždycky někoho rafne za ruku, ať je to minerál, nějaké soli, kovu a podobně. Takže ona nikdy není sama. A těch forem, které může na, nabývat, je strašně moc. Teďka, myslím, v roce 2018 Švedi přišli na to, že mezi 40 a 60 stupní Celzia se vyskytuje voda, která má jiné vlastnosti, diametrálně, než normální voda, a tam taky se nedělali ty výzkumy extra. Jo? Mm -hmm. A to třeba ukazuje i to, proč možná pro nás je horečka na 42 stupňů kritická, protože se mění spousta věcí. Jednak, nejsme, jednak se nám rozkládají bílkoviny, ale možná i voda nabývá jinou kvalitu. A to jsou všechno věci, které na to můžou mít vliv. A právě ta strukturovaná voda je jeden z velkých otazníků, protože vodu nikdo nikdy nevyfotil. To jsou všechno, když vám no, někdo něco řekne, to jsou všechno jenom japanic. matematické... zmrzlou. Ano, jak, jak tím to ale tekutou nikdo, protože ona, ta molekula se uspořádává do klastrů, do takových mm -hmm. zhluků a on, ty klastry vznikají a zanikají miliardkrát za vteřinu. Takže když někdo řekne, že viděl vyfocenou vodu, je to nesmysl, to jsou všechno jenom matematické modely, jak si myslíme, že by to mohlo vypadat a ověřujeme to nějakýma procesama, jestli vychází ten náš předpoklad, ale někdy se ukázalo, že to je zcela mylné. Jo. A tam právě klíčové v té vodě jsou nějaké vodikové vázby, kdy to je H2O, to H, vlastně jsou dva vodíky, dva atomy vodíku. A vlastně ty prchavé vázby, to, jak ta tanečnice má ty ruce, který má chytat ty další tanečníky a někdy je drží, někdy je pustí, to je nevyspytatelná věc z pohledu naší materialistického pohledu na věc, protože ona to nedělá předvydatelně vždycky stejně. Mm -hmm. no. Dobře, a mně se zdá, že ja by som na tú popáleninu dala napríklad niečo z kolo jedného striebra. Pardon neposlušnosť. Každému hovorím, vypnite si telefóny. Sama som si nevypla a ospravedlňujem sa. Dobre, akože to koloidné striebro. Dá sa, lebo ja verím v tú dezinfekciu cez koloidné striebro. Môžem do tejto vodikovej vody si pridať aj troška koloidného striebra? Nezničí to nejakým spôsobom tu ne, ne, jej kvalitu? Alebo ten ne, učito, pravě, učito. pravě díky tomu, že ten vodik je e, jakoby neutrální a při té vortexové technologii dochází k tomu, že E, možná znáte micelární vody třeba mm -hmm. z drogerii. Ta micelární voda je tak, že tam je Drahý nějaký dlo. lipid e, a obalený molekulama vody a díky tomu je stabilní. Ona má lepší hydratační schopnosti, protože to je všechno v nanovelikostech a u toho vodíku je to nanobublinka vodíku, která při tom vortexu tím třením o to vodu je to úplně stejná vlastně analogie získává náboj, kterým se na to přitáhnou molekuly vody obalí a je stabilní. A pokud tam přidám částice stříbra, tak uh, oni se vlastně uh, vyskytují mezi tím, takže tam neovlivní vůbec nic. A kolední stříbro je zrovna super věc. Otázka. Když mám vodu vodíkovou a z druhé strany mám střebrinu vodu, či můžeme vodíkovou vodou zaměnit střebrinu vodu? Či máte jistý účinnok? Dezinfekční? Dezinfekční účinek má větší stříbro a my říkáme, naše voda podporuje regeneraci, zlepšuje hydrataci, to znamená přísun živin a eliminaci toxinu ven z buněk. Čiže hydrataci, a akože aj zabraní, Ano, jsou studie, jsou studie které ukazují vyhlazení vrásek a tak dále. Máme zkušenosti od klientů po plastických operacích, kdy paní u nás byla po operaci vička po první, kdy nepila vodíkovou vodu modřina, vypadala, jak kdyby šla z fotbalu po nějaké rvačce a druhé, druhé vičko ji dělali, pila vodu, žádná modřina, žádný oto nic, prostě byla úplně nadšená, tak nám to přišla osobně povykládat. A tam, tam právě platí jedno, stříbro, koloidní stříbro má dezinfekční účinky, naše voda nemá, ona podporuje tělo v tom, aby si to sjednalo sám, ten pořádek, mm. jo. Ale když si někdo myslí, že má chřipku nebo anginu, že ta voda mu pomůže, tak ona mu pomůže podporou, hydratační a tak dále, ale musí brát i nějaké věci, jako třeba to kolejní stříbe. Já mám nápad, lebo my tu, když je chřipka a podobné, tak je to prechladnutí, tak propagujeme ten z sdílně vlastně Borisa. Dá se, že by som naliala, alebo inhalujeme často tu... tu... Ten olej. Dá se, že bych nalila do hrnce tuto vodikovou vodu a dala tam lžičku oregolu, oleja, a, aby jsem se naparovala cestou. Malo to by to nějaký lepší účinnost zvýšený? Pokud, pokud tu vodu budeš zahřívat, tak ten vodík se z ní rychle vyprchá. Takže je to zbytečné. Je to zbytečné. A uhum. k tomu kolejním stříbrům jsem ještě chtěl říct jednu věc, protože někoho určitě napadne to, co napadlo i mě, nasytit vodu s kolejním stříbrem vodíkem. No. Ale eh, on je to dobrý nápad, ale při té realizaci tím naším přístrojem, tou vortexovou technologií, když se to dělá dlouho, tak to stříbro ztratí ten svůj náboj mm -hmm. a může aglomerovat. Jo? Čili zase je ideální je ty dvě vody třeba smíchat, nebo eh, přilít, ale nedělat ten vortex v tom kolejním stříbrě. Dobre, jak jaký to má teda ten vlastně omlazující regenerační tak je lepšie ju piť alebo sa teda umývať si tvár proste touto vodou. najlepšie je oboje. Mm -hmm. Ale eh, pokud môžu říct, tak základ začína uvnitř. Vždycky. To, to na venek, to je v podstate jakoby pomoc. Doplnok. Ale spousta lidí řeší kožní problémy krémama a různýma věcma zvenku, ale neuvědomují si, že ten kožní problém vzniká ve v těle Samozřejmě. a to ukoží se dereven. Však ten orgán se. hovorí. Vzpomíneš, že, že jsme mali relaciu, krása z vznutra. Ano. Ale já bych se chtěl ještě inženýra. inženěra, vodíková voda a vzpomínám si duchovnost alebo u tomto směru. Zkusí mi něco podat o tom jak je možný. Ano, no a já jsem se chytila toho, že keď jsme se na začátku začali závět tomu... o tom, že o čom si můžeme rozprávať, tak jedna z tém bola a toto dušovné Možná neodpovím přesně na to, co, co chceš slyšet, ale řeknu příklad, včera večer mi volal pán, který, protože přístroj my teďka nemáme, tak si objednal vody, zkoušel je a Dávali mamince, která měla dekubity, jako ležák v nemocnici, a říkal: Po třech dnech pokrok, jaký za půl roku jsme neudělali, už jí to schne, mm -hmm. už se to hojí. A on říkal, že on hodně pracuje s energií či, protože dělá čikung, a říkal, že vždycky, když se chce navodit teplo v rukou a jako v těle, takže je první fáze takového mravenčení, až potom se dostoupí to teplo. A on říká, S tou naší vodou tu fázi mravenčení přeskočí a rovnou navozuje teplo. A tam je vidět přesně to, co. Tady padlo, že pokud tu energii můžu vytvořit i vlastní mysli, vlastní, vlastním vědomím, ale můžu si trochu pomoct. Jo? A tam, tam se ukazuje, že toto je jeden z těch, jedna z těch možností, protože voda je prostupující, ta se dostane úplně všude. A právě vodiková voda, pokud je dobře nasycena, tak během tři minut, což máme potvrzené, je v krevním oběhu úplně všude. No to... Takže tohle ti môže pomôcť. Je to Takže, psychika voda... praktičká. Je to psychika praktičká. Duchovnosť už ne, ale psychika dá. Áno. Takže keď je, keď je vlastne voda vodič, aj táto voda je vodič, podíva, A ja si dávam do vani, keď sa idem kúpať kališok sody bikarbony, tak môžem namiesto toho si toto dať do vody a ona sa to vlastne... Nemusíš tam dať 10 litrov, stačí dať jeden, tak jednu túto flaštičku a bude to pôsobiť tak, ako treba, že tá soda bikarbona mi pomáha vyťahovať toxiny z tela. To cítim, keď tam tom pol hodiny ležíš tak normálně ne, cítíš, že znutra, že už máš tam tu sodu bikarbonu. Co by to udělalo? Myslím, myslím si, že nic. Já jsem to zkoušel. Nepomohlo pomohlo být nic. E, když přiliješ ten jeden sáček třeba do, do koupele, tak by to nepomohlo ničemu. Právě proto se dělají, že se dělají celé koupele, sice ne. Ale zase tam je to individuální. Kamarád z Houstonu mi volal, že si nasytil tím naším přístrojem celou vanu a říkám: mi, já se cítím, jak elektricky rejnu. Já jsem slyšel, tak jsem hned cítit svoji vanu. A on mi za dvě hodiny volal a říká: Tak co, co? A já říkám: Nic. A on říká: tož nebyl v ní. Druhý den to zkoušel a říká: To samé, jak elektrický rejno. Říká: Já jsem nemohl do čtyř hodin do rána usnout. A já jsem si to nasytila, zase nic. A tím jenom chci říct, že fakt jsme každý tak individuální, že když někdo říká, že pije destilku a že mu to pomáhá na zdraví, tak to je jenom u něho, ale nemusí to tak být. No dobrý, tak ještě. Pověz okolo, okolo kterých chorob, teda z té vašej kliniky teraz chcem už také nějaké informace je tam lekár a teraz co tam chodí, ktorí klienti a s čím máte největšie úspěchy. Skvělé úspěchy máme s pooperačním hojením. To znamená, když jde člověk na operaci, pije třeba dva dny předtím tu vodu a po operaci, tak všechno probíhá bez komplikací. Super. Včetně operací srdce, těžkých operací srdce, jsem právě vzpomínal kamaráda, který měl rosovou operaci srdce, po které, když se podaří, jakože těch operací se dělá 30 v Česku, normálně se dělá 3000 operací srdce, z toho 30 se dělá těch těchhletěch a dělají se v Hradci na fakultě anebo v Prně, tak tam trvá minimálně 8 dní, než toho pacienta potom můžou pustit, pokud je všechno v pořádku ho pustili vlastně třetí den, nebo na čtvrtý den už jel domů, protože říkají, už si tady zbytečně, žádné komplikace. To právě i profesor Slezak tady na Slovenské akademii věd, který, kteří dělají pokusy, tak právě říkají, že u transplantací srdce třeba, protože oni to zkouší na prasatech, a myslím si, že to je hodně podobné k lidem, jako hmm. zvlášť, když vidíme některé v jejich chování, <laughs> tak pokud používají tu vodikou technologii jako vodík, Kterým nasytí krev, tak nulové komplikací. prostě žádné, ani promile, žádná chyba. A to je přesně to, že při těchto okamžicích ty potřebuješ těch rezervních kol, o kterých jsem mluvil těch elektronů, obrovský, obrovskou zásobu, aby se nestalo, že náhodou budou chybět. Mm -hmm. Takže velkou převahu. Popáleniny. Si Popáleniny, to nevědči. samé, třeba vytržené zuby, uzubaře, detale. Mm -hmm zákroky, kosmetické zákroky. To je teďka hodně často, ať už jsou to transplantace, různé kosmetické operace. Měsíš jsou to... Třeba řeknu příklad diabetici, co mají takové ty černé diabetické nohy, kdy jim hrozí kvůli zánětu operace. Uhum. Tak měli jsme klienta, na to si pamatuju do teďka, ten si kupoval právě náš přístroj, potom jako jeden z prvních. Jednu nohu amputovali a druhou se dozvěděl o naší vodě od mého kamaráda tak ji začal pít a když viděli ten výsledek, tak odložili operaci o 14 dní a potom ji zrušili. Výboru. Takže mu zůstala noha. Boris se hlásí. Mm, a já mám takéto také výsledky, neuvěřitelné. To môžem potvrdiť všetko, čo inženýr povedal. Čiže ty povedal. odporúčaš aj tvojim pacientom túto vodu, keď hej? Vidím, keď vidím, že má naozaj problémy sa um, nohami, lebo vieš, keď máš problém s palcem na nogami, je to dosť otazné, je to cirkulácia tam je naj slabšia cirkulácia uh -huh. preto tým cukrovkám prvo ide palec fa, pa všetko ostatné naozaj to môžem potvrdiť svoje vlastné skúsenosti a ja, no tak ale ešte povedzte niečo o, o tej ja spolupráci. Po... No, Áno, dobre, ešte ja sa pochválim, lebo tiež uh, sme išli na tú prednášku a ja som mala predtým taký problém, že keď som sa napila, ja som fur bola smenná, mala som pocit, že len pijem, cikám, pijem, cikám, nič. Ako keby som mala cukrovku, ale vedela som, že nemám, však som bola na tej preventívnej prehliadke, všetko v poriadku. Keď som vypila dva tieto sáčky, konečne som nebola smenná. Čiže má aj taký účinok, Hej. Dobre, Janko, sa hlasím. Ja by som chcel ešte doplniť informáciu, aby naši posluchači tiež neboli ochudobnení o tieto informácie, čo spomíname a hovoríme, tak časť týchto informácií, aj tá prednáška, ktorú Boris spomínal, a kde bol aj pán Peš, aj pán Slezak zo Slovenska. A vy jame, ste sem mvie, teraz prišli do štúdia z prednášky nejakej a na zrejme prednášky, podobnej. Ale na Robili sme prednášku na Sávke aj s e, biomedicínou a tá je na našom YouTube kanáli AquaActiv.sk a takisto sú tam... Tak aj si to zabrala, že nikto si nezapamätá, tak povedz ešte raz. <laughs> aquaactive.sk aqua Tam je záznam prednášky, ktorá tu bola niekoľkokrát spomínaná a je tam kopec informácií o... o... Ktoré tu už rozneli, ale ktoré tu aj neodzneli. Tak daj nieko, ktoré neocnili a tým ukončíme relácie. Tak daj, nejak, <laughs> ešte Ešte jedna informácia, teda aby jedna zaujímavosť. Pred dvoma mesiacmi ma oslovil jeden pán a že chcel by sa so mnou stretnúť a zobrať si vzorku 30 kusov tejto aquaaktív vodikovej vody. Tak OK, stretnem sa s ním a hovorím, na čo ju potrebujete, kde ju beriete, lebo ma to zaujíma. A on hovorí, ja som nevinný, ale vodný someliér, Idem na firemnú akciu. To vy, vyhral, áno, áno, vyhral som súťaž, budem tam robiť zábavu pre ľudí, program a vybrali si ochutnávku vod. Tak to ma veľmi zaujalo a hovorí, že vodikovú vodu vašu tam budem ponúkať akož na koštovku, ako funkčnú vodu a hovorím, a čo ešte máte? Hori, ja mám spustu všelijakých rôznych zaujímavých vod z celého sveta a to by ste nevedeli, keď to ochutnáte, že jak tá voda môže chutiť. Tak to ma zaujalo a dúfam, že v skorom čase sa s ním stretnem a urobíme nejakú spoločnú akciu s ním. To je úžasné, takže... potom my pozveme ľudí, budeš nám musieť dať informáciu a pozveme tam ľudí. No Aj, takže... troška čary mári na záver. Takže hovorím, treba to vyskúšať, tak jak pán Peš hovorí, či už túto sačku vodíkovú do Aqualaktiv, alebo či už ten generátor vodikovej vody Tritan, všetko je dostupné a nech to ľudia skúšajú, nech to majú a nech, nech sa cítia dobre. Keď sa necítia, tak. Nie je všetko pre každého. O tom hovoríme ešte, že som chcela Borisa, že voda sa dá uh, zmeniť, teda jej chuť aj. Ja neviem, to asi nie je čarovanie, ale ovplyvňovanie z vonkajšieho prostredia. Pamätám si, ako si keď si chcel dojsť do relácie v televízii, ako si predo mnou v zmenil chuť vody. Um, Katka, môže o tom viac rozprávať? Áno, to hej, to keď ty počúvaš tie príbehy z Biblie, tak on zobral víno, chytil ho a už si pila vodu, no... Výborne, no takže to len na záver. Bolo by je... lepšie, keby bolo opačné. Opačne to zatiaľ nevie, ale keď sa to naučí, už nebudeme robiť relácie. Lebo to bude len doma vyrábať a vyrábať. Všetkým vám veľmi pekne ďakujem za navštevu štúdiu. Bolo to, myslím si, že krásne, informačne nabité. Dúfam, že ste s nami spokojní aj naďalej. Tešíme sa na vašej liste V budúcej relácii sa im budeme opäť venovať, lebo zase máme veľa vašich podnetov, takže bude zase zaujímavá relácia. Zatiaľ sa majte dobre a držte si zdravie vo svojich rukách. To musím ja povedať. Tak hovor. <laughs> Ty si dal mikrofón Jankovi, tak som no. myslel, že už nepovieš. Tak no, povedz. Chcel som povedať, aby sme sa rozlučili všetci. Dakle, prosím vás, ha, <laughs> aby neuteklo zdra zdravie, prosím, chyte čvrsto, pevne, silné. E, za zdravie ja? a neopustite svoje zdravie, nedajte nikom nedajte nikom svoje zdravie držte a ochvíľuje to je tu druge. maj a to je lásky čas tak začnite piť vodikovú vodu lebo ten éter potom vás bude ťahať k tomu druhému a v maj sa musíme všetci zamilovať to vide draho <laughs> dovidenia. Dovidenia. dovidenia a na zdravie s pohárom čistej vody dovidenia ak máte ešte nejaké otázky, môžete ich písať do kontaktného formulára na www.subotič.sk. Krásny zvyšok týždňa. Dovidenia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk. Ďakujeme.